Sal 107.6fMA. S’acaba la setmana, enrere queden les tres i les preocupacions.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 I bona tarda Sallantins, Sallantines, 21 de gener i comencem un programa més. Un programa en el que el vespre, a la tarda, doncs sembla que fa fred i és que han dit que aquests dies les temperatures baixarien considerablement. Però nosaltres estem aquí per esperar una estona amb tu. Una estona en el què anirem parlant d'aquest sentiment. Avui nosaltres dedicarem aquest programa especial a parlar del sentiment de pertinença perquè tu has sentit mai segur aquella frase de som una pinya, nosaltres una família, això tira endavant. No sé, Martí. Tu què en diries? Sentiment de pertinença. aquest què et ve, això? Home, em ve el que acabes de dir de sentiment d'estar integrat en un grup, d'estar en un grup de persones que t'hi sents bé i que t'hi fas. I tu, Olga, què ens en diries del sentiment de pertinença? Jo la veritat és que ara no sé què dir perquè m'has deixat en blanc. Doncs ja ho veieu, cellentins i cellentines, de tot això nosaltres n'anirem parlant al llarg d'aquesta tarda. Mentre els nostres col·laboradors, l'Olga i el Martí, aquesta tarda ens explicaran un conte, un conte que de ben segur han sentit moltes vegades. Nosaltres parlarem amb tu dels ingredients de sentir-se part d'un grup. I quan ara tot són just dos quarts de buit, comencem amb aquest entre nosaltres. I em sembla que ens n'hem d'anar amb un tema musical amb un tema dels pets que porta el nom Vespre. let me people believe pit owner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 Canvien els sons I tot sembla més mort I vols cridar ben fort Quan estàs fins als collons que al vespre estàs trist I no saps on anar I prepares un whisky I no te'l pots acabar Tan sent un cigarro sense ganes de fumar i la pagues aviat i tornes a axecar i de sobte terra tens... Sembla una llàgrima I t'atures cansat Amb el nas ple de mocs I t'empatxes de nit I respires bé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 d'escoltar aquest primer tema musical. Un tema musical d'aquesta tarda, un ton nostàlgic i és que de vegades sembla que al vespre, doncs quan arriba aquesta foscor, quan no trobes gaire gent pel carrer, doncs un se sent una mica sol. Doncs bé, nosaltres no volem que te sentis sol i que puguis compartir amb nosaltres les teves experiències, així que ja ho saps. Nosaltres estem aquí per donar un punt d'alegria, un punt de to, un punt d'inonisme a la teva vida, aquell to que fa falta, aquella màgia, aquell deixar-se portar. Doncs això és el que nosaltres avui proposem. Una tarda divertida, una tarda com sempre en el que aquests col·laboradors ja estan preparant alguna malifeta per alegrar-te la tarda doncs bé, venim parlant del sentiment de pertinença què podem dir avui per de tot això, i és que segur que has sentit moltes vegades aquella frase de és que som una pinya, això és una família, no sé què però és que hi ha feeling, doncs bé de vegades sentim unió, algú aquella persona, no sé perquè poder de vegades t'ha sentit molt a prop d'algú per compartir una mirada, per trobar un moment de complicitat, per, no sé, una malifeta, o potser una bona estona. De vegades cal molt poc per sentir-se molt unit d'altres. Doncs bé, aquest sentiment de formar part d'algú o d'alguna cosa ens ve des de sempre del nostre origen, d'aquesta família, perquè el més important, la nostra primera base, és que formem part d'un tot hi un dia en què nosaltres vam poder fer-nos qui som, vam poder convertir en tot allò que hem portat amb aquelles alegries, amb aquelles ganes de tirar endavant, perquè hi va haver algú que va estar allà, donar-nos força, donar-nos el seu suport, abraçar-nos quan ens feia falta i de tant en tant posar-nos límit o prohibir-nos algunes coses perquè ens sentíssim una mica més estimats, encara que en aquell moment no ho sapiguessin veure. Doncs bé, això és el que passa als nostres protagonistes. Els nostres protagonistes del conte d'aquesta tarda és un conte que ja us deia, els nostres col·laboradors coneixen molt i és de ben segur que quan eren en Quichella, els seus pares els van explicar. És el conte dels tres porquets, una història de tres germans que comparteixen una odissea. Bé, d'alguna manera s'han d'amagar d'aquest llop i aquest llop sembla que de seguida no defalleix. Així que un i l'altre s'hauran d'anar ajudant per poder vèncer aquesta por, per poder trobar un lloc per amagar-se els tres, i fins que no ho fan junts, el resultat no és el mateix. Així que aquest sentiment, aquesta unió de germans, és el que nosaltres portem d'aquesta nostra família. Per tant, us deixo que disfruteu amb la família de la ràdio, amb l'Olga i en Martí, que us expliquen aquesta tarda el conte dels tres porquets. En cor del bosc vivien tres porquets que eren germans. El llop sempre anava perseguint-nos per menjar-se'ls. Per escapar del llop, els tres porquets decidien fer-se una casa. El més petit va fer-se una casa de palla, per acabar abans i poder anar-se'n a jugar. El mitjà va construir una casa de fusta. Al veure que el seu germà petit havia acabat, ja s'afanyarà. Ells se'n van a jugar amb ell. I el més gran treballava i treballava en la seva casa de totxos. Ja veureu el que fa el llop amb les vostres cases. Va renyar els seus germans mentre aquest s'ho passava en la mar de bé. El llop va sortir darrere el porquet petit i el va perseguir. El porquet va córrer i córrer fins a la seva caseta de palla. El llop s'aturà i començà a bufar i a bufar fins que la caseta de palla va caure. El llop llavors perseguia el porquet petit del bosc, que corregué a, a, a reforjar-se a la seva casa del seu germà mitjà. Però el llop tornà a bufar i a bufar fins que la caseta de, de fusta va caure. Els dos porquets van sortir disparats d'allà. Gairebé sense l'er. Amb el llop enganxat a les sabates, van arribar a casa del seu germà gran. All... Els tres entra entraren i tancaren bé totes les portes i finestres. El llop bufà i bufà, però la casa no queia. Bufà i bufà, però la casa aguantava. Cansat i sense ler, el llop va començar a donar voltes a la casa. Buscant algun lloc per on entrar amb una escala llarguíssima, va pujar fins al teulat per col·locar-se per la xamaneia, però el porquet gran va posar al foc una olla amb aigua. El llop Golàfra va davallar per l'interior de la xamaneia, però va caure sobre, sobre l'olla de l'aigua i es va escaldar. Va fugir d'allà, amb uns terribles dolors i els que se sentien per tot el bosc i es diu que mai més va, volem, va voler menjar a cap dels tres porquets. Conta comptat, comptat i, i aquest, aquest conte, conte s'ha acabat. Above us only sky de fons ens sonava aquest imàgin de John Lennon, nosaltres estàvem escoltant aquest conte, un conte dels tres porquets, un conte com us deia abans que segur que heu sentit moltes, moltes vegades, i l'Olga i en Martí segur que també l'han escoltat, i avui han sigut ells qui ens l'explicaven anem a fer una mica de repàs d'aquesta història primer començàvem dient doncs que aquests tres germans són tres germans que comparteixen una aventura que quina aventura comparteixen aquests germans? Doncs escapar-se d'un llop és que, passen, És que de vegades, i el conte, jo sempre dic que els contes ens ajuden a explicar coses doncs, que ens passen en el dia a dia Sembla que, metafòricament, nosaltres tenim molts llops a la vida real Sí, Hem sí, d'escapar sí. de moltes coses desagradables I aquests tres germans què decideixen fer? Martí, què fan aquests germans? Doncs fan, cadascú fa una casa uh -huh. per pujar-se del llop Cadascú fa una cosa i cadascú fa un, d'una forma diferent, oi? N'hi ha un que fa de fusta, un altre de palla i un altre de maons. Un de fusta, un de palla i un de maons. I el primer què fa, Olga? Té ganes de treballar? La veritat és que no gaire. La veritat la... és que no gaire. No, fa la feina mal feta i molt ràpida per anar-se'n a jugar. Per anar-se'n a jugar. Aquest és el cas del primer, del porquet petit, el mm. porquet que fa la seva casa de palla. Mentre què fan el segon... Forquet i el tercer Martí. Doncs fa una, fa una casa de fusta i el tercer fa una casa de mons. Ben bé, és el tipus el conte que vam fer la setmana passada a la cigala i a la formiga, que un, la perseverança, que un comença a treballar i un si es força i d'altres deixen les coses a mitges aquella cigala que es pastia el temps doncs, rient i l'altra la formigueta que anava fent feina a l'estiu doncs, perquè quan arribés l'hivern pogués tenir un bon menjar a casa seva doncs bé, aquest és el model, com ens deia el Martí que també ens fa parlar de les actituds de les persones, de vegades segur que passat heu estat treballant amb un grup a l'institut, he de fer un treball de grup o fins i tot a l'escola a l'escola de música, perdó, volia dir o amb una activitat d'export que feu, bé, no sé, o potser en el teu cas és que la feina, o potser la teva família, segur que alguns de vosaltres heu trobat que no tots hi posem igual, hi ha persones que en un moment determinat hi posen més que d'altres si sí, us ha passat o no? Sí, Contínuament està passant, això. Contínuament està passant. Però bé, la suma d'esforços és necessària. Encara que el porquet petit treballés poc, els altres dos germans la cullen quan aquest llop bufa i bufa, i corre, corre cap a casa del porquet mitjà. I així, els dos corren també a casa del porquet gran. Doncs bé, és com els grans protegeixen dels petits, perquè sembla de vegades que les famílies, doncs, un cuiden dels altres, més o menys. Us ha passat això? També, també també. Heu, heu tingut responsabilitat en algun moment o altre d'ensenyar o de fer veure a una persona que no va bé? Sí, sí, sí, algunes vegades passa. Jo diria que a tothom passa això. En algun moment o altre, a tothom li passa. A tothom li passa que hem de donar un consell o, o ens l'han donat a nosaltres. Sí, sí, sí. I a tu, Martí, alguna experiència, també d'aquest tipus, que t'hagis trobat en algun moment de dir amb algun nen o un nen més petit a dir alguna cosa que fagui o que no faci? Sí, segurament que sí. Ara no em ve cap alguna, però sempre hi ha la típica persona que al final no t'acaba fent cas i al final dius, bueno, ja t'espavilaràs. Uh -huh. Al final has de renunciar perquè tampoc pots arribar a canviar una persona així com així en un comentari. Exacte, en un comentari no camiem, però amb les nostres actituds i el nostre fe a fer, doncs la gent se n'adona de qui som i com nosaltres fem les coses. Bé, jo no sé quin és el vostre model de persona. Els cellentins i cellentines, els que ens esteu escoltant, doncs jo no sé si sou porquet gran, petit o mitjà, si teniu una forma de fer, doncs de... Bueno, de seguida ho tinc fet i ja està. A la llei de mínim esforç, o potser sou aquells que sí, que nosaltres anem a la constància. El que és ben segur, que tots, en algun moment o altre, ens hem trobat que hem de fer coses amb altres persones i que depenem d'altres persones, perquè perquè les coses funcionin, doncs això necessitem. I és per aquí on agafo aquest conte, perquè és el que nosaltres ens interessa avui, per d'aquest sentiment de pertinença, per què jo em sento part d'un grup o un altre? Nosaltres, aquí a la ràdio, i això estic segura que els col·laboradors ho comporteixen, sempre diem que som una gran família. Per què som una gran família, Olga? Què fem? Ens ajudem els uns als altres. Ens ajudem els uns als altres. Molt bé, un ingredient. Què més, Martí? Perquè vivim moltes bones experiències junts i cap d'aquestes s'obliden. Compartim experiències que no s'obliden. Experiències que què ens aporten, Olga? Alegries... Mm. Pas a pas vas fent, una, com diguéssim, una casa més gran eh? i així vas construint i gafes una gran família que ens anem ajudant els uns als altres. Doncs això, som una gran família que ens anem unit amb nosaltres i així així ens nen necessitant. Així És com anem construint doncs, la nostra petita caixa de records, de records, de moments, d'historietes i, bueno... El que ens passa aquí, vaja. Sí. Allò que queda entre nosaltres. Ah, això. Ho deixarem així. Sí, clar, arribes al Facebook, de la ràdio, comences a mirar fotos i dius, ai, aquesta foto que era... I aquell dia te'n recordes que... <laughs> doncs bé, ja ho veieu. Segur que tots vosaltres també teniu algun moment que compartiu aquestes, aquestes sensacions amb algun grup, amb algun equip, no sé, potser amb una amistat, no sé, amb qui compartiu això. Però ben segur que aquest sentiment algú l'ha passat. Aquest sentiment de dir és que hi ha un feeling entre nosaltres que amb una mirada ens entenem. Doncs bé, és important que tinguem aquest sentiment perquè ens dona força. Perquè sabeu que una persona sola, per si sola, si no compartís les seves emocions, no serviria de res? De què serveix? Guanyar un partit si no li pots dir ningú que has guanyat? Si no pots celebrar amb ningú, imagineu-vos. O que has fet una... com ho diria? No ho sé, que has aconseguit treure una bona nota si sí, ningú pot veure o no amb pot ningú amb qui celebrar-ho, diguéssim Aquí, exacte, si no tens amb ningú qui celebrar-ho doncs bé, no sé, penseu-hi un moment o sigui, les millors notícies de la vostra vida que podríeu, que volguéssiu, que es passessin i no ho puguis dir ningú no sé, com us imagineu això? Complicat. Complicat, no? Complicat. Bastant, bastant. Bastant, i bastant trist. Sí. Bastant trist. Doncs vinga, us animo a que compartiu experiències. Nosaltres, mentrestant, us deixem en un tema musical que el Martí ens presenta i anirem fent una llista de quins són els ingredients bàsics que es necessiten per viure acompanyats, per passar-s'ho bé. Perfecte. Us sembla? Va, Martí, presenta. No. Dontsiamo un tema di Alleluia. de Rufus. The devil you don't really care music It goes like this the fourth, the fifth the fall, the, lift, the baffled king composed strong but you needed proof you saw her bathing on the roof her beauty and the moonlight overthrew you she tied you to a kitchen chair she broke your throne she cut your hair I know this room, I've walked this floor I used to live alone before I knew you I've seen your flag on the marble arch Love is not a victory march It's a cone that is... Let me know what's real and going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy dark was moving too. above and all I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you and it's not a cry you can hear at night it's not somebody who's seen the light it's a Fots el món, que no té cap sentit i em fa pensar, no sé què hi faig aquí. Fots el món, que no puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància, que un dia et fot un cop amb tanta força que et deix sol. En el principi del camí i on que el món s’hi de patir, que voig el món que no té cap ni peus i ens deixe' tenir el que teníem ahir. Que voxa al món, que no vol aconseguir Per fi es borrava el mapa aquelles coses que el menys premi ens fan sentir mesquins. La distància està secret. Callà tu com un pacient discret. Sé què, i és que són les 8 i gairebé 5 de la tarda. Com ens passa la tarda, Olga? Sí, volant. Sí. És un bé que quan tu passes bé. És això, és que sí. quan un ho passa bé és senyal de que les coses van bé, que estàs a gust i que el temps passa volant, vaja. Està, sempre, almenys jo sempre estic arribant aviam si bé divendres per fer totes aquelles coses que t'agraden i entre elles la ràdio. És una manera de desconnectar de la societat, per diu manera. És un lloc que tu vens a passar bé. Una no bona experiència. Jo ja estic plorant. <laughs> I és que és veritat, hem aconseguit aquí crear un clima d'aquells que respira, que un té ganes de venir, perquè... Doncs un debat sembla que ve una mica uf, apagat i aquelles sabanes bueno, que he tingut... El primer, el primer dia segur que vens molt Ai, a veure qui et, tro et trobaré, no sé què Tu? Bueno, jo no L'Holga és una impresentable Oh, però, oh, però bueno oh, oh, el, oh, el que acaba de dir El divendres passat, que també Ai, aviam, és que no sé què dir No sé què dir, al final allò va ser Sí, va ser un una, un... una bomba Va ser sí, no? una bomba Una bomba <ríe> El divendres passat va ser una bomba Avui estem seriosos Sí, quin sí, to sí. de seriositat aquesta tarda Potser Moca. aquí posem una mica de broma, no? Va, <ríe> aviam, Sallantins, Sallantines que sí, tota l'estona avui estic dient cellentins i cellentines, i si escolta algú que és de la comarca? Espera, hem dit canviar de, de, canviar to. de to i ja m'he perdut, vaja ens doncs canviem també de música i és que el Martí ens contava els segons la conta enrere i nosaltres estàvem aquí ballant aquestes coses que passen perquè han passat les 8 i canviem de to, canviem d'humor potser seria, mm. hauria de ser una de les nostres normes de programa. Sí. la primera estona deixar temps que la gent es prepari i la segona yeah. mm, desmuntar desmuntar patrons <laughs> doncs bé, va, gent de comarca, tothom oients que ens escolteu, podeu trucar Podeu participar en directe amb nosaltres, marqueu el 93 837 53. I si no, ens podeu escriure per... Per via Facebook, per via web, per via correu, o si no, com sempre, trucant -se. O com m'escriu una carta d'amor, que jo estaré encantada, a mi m'encanten aquestes coses. Després ja passarem al telèfon del Cristina. Això, això... <ríe> Bé, la qüestió és donar un toc d'alegria, la qüestió és passar-s'ho bé, la qüestió és compartir moments, la qüestió és que hi hagi quelcom que et faig tirar endavant, que hi hagi moments en què et donin un brot d'energia. I és que hi ha un amic meu que sempre diu que hi ha moments que t'oxigenen, que és com si de cop agafessis aire, com si estigui en una bombolla i agafes aire i llavors ja tires endavant molt temps. No us passa això, debades? Sí. que vas fent, vas fent, vas fent, vas fent que sembla com si ens anessin tapant si us imagineu ficats dintre un lloc. com si tenés un no ovegant i de cop Plouf, fas alguna cosa que uah, desconnecta, descarregues i ja estàs preparat una altra vegada cada cop que surts de casa que trenques la rutina o que saps una rutina i fas aquella cosa que t'agrada surts, nou, surts Surs nou. nou jo ara sortiré nou de la ràdio sortirem carregats de força. Sí, tots tres estarem allà al carrer, passant al parque, d'una manera... Tres mosqueters. Sí, sí. Passarem al parque, que la gent els hi fa por, nosaltres rient sí, i simpleries... Ja, ja portarem el boli, si algú vol eh, l'obra, ja, ja portarem el boli, no, patiu. Tranquils, tranquils, hi ha, molt, hi ha moltes tardes. <laughs> doncs va, avui els parlàvem de sentir-se part d'alguna cosa, jo formo part de i un se sent més ple. Doncs, mentrestant, vosaltres estàveu escoltant temes musicals, l'Olga i en Martí han estat treballant i han fet entre tots dos una llista d'ingredients, els ingredients bàsics que hem de seguir per sentir-se part d'un grup. Comencem amb alguns d'ells, va, vinga, qui comença? L'un és el més important, és un que hem dit abans, que és compartir moments, experiències, tot allò compartir amb les teves persones que més estimes, amb les persones que comparteixes tot. Això fa que tu neixis més, que relacionis més amb ells, això fa que millori la teva relació amb ells. I una cosa que també hem dit abans és reforçar l'altre, perquè si no tens ningú a què explicar-li les coses, amb el teu amic, el que estigui allà al costat, et pot dir tot allò que vols sentir, i, i més, també. O sigui, que si tens algú a qui explicar-li les coses, corre-hi i ves-hi. I d'aquí ve, ve del teu, doncs bé, surt aquest, escoltar-nos uns als altres, perquè és important, perquè si no, no en treurem profit tu, quan expliques una cosa a un t'agrada que t'escoltin i que intervingui, que opini, doncs fes tu mateix amb els altres. I també un altre és compartir un objectiu amb una altra persona que també estimes o, o que, bé, bueno, només eh, comparteixes mm, opinions diferents. Eh? Així ens parles amb algú i, i com feu obrir un debat d'alguna manera que així ens, Uh, quan vaig a dormir, sobrés una altra cosa que quan t'has llevat no sabies. Causa terra, mol avall. I sobretot el que fa més falta és confiança, perquè sense confiança no hi ha res. I la franquesa, que també és algo relacionat amb la, amb la sinceritat, i la franquesa és que és com una, com obrir portes en el teu amic o amiga i parlar de temes diferents que et facin obrir-te més a la gent que t'estimes i sincerar-te de tot allò que et porta dins. Doncs ja ho sabeu, de moment hem fet un repàs per 6 ingredients. Hem començat a compartir moments, com ens el Martí. Hi ha d'haver espais, hem de tenir temps per cuidar les persones que estimem o les persones que volem, perquè si no els hi dediquem temps, doncs les persones a poc a poc s'aniran allunyant de nosaltres. Per tant, cal que a les vostres agendes trobeu un espai per dedicar a aquella persona, ja sigui un cafè, ja sigui una estona de ràdio, ja sigui anar a jugar una estona a un partit de no sé què, encara que sigui anar a veure un partit d'alguna cosa que juguin altres, doncs, també. O anar-los a veure al teatre, que això també ho neix, perquè els veus allà fent-ho molt, molt bé, i tu, mentrestant, t'alegres amb ells compartint l'experiència. Reforçar-los, dir-li, de vegades, a mi m'agrada com ho fas, m'agrada tenir-te al teu costat. És que si no estiguessis aquí, les coses no serien iguals. Està bé que de vegades ens diem aquestes coses, perquè costa una mica, oi? Aquelles persones que tens al costat, dir-li, m'agrada estar amb tu, costa una mica, No? O ho dieu així com així, vosaltres? Una mica molt costa. Una mica molt costa. I tu, Martí, ets... Com dir tan directe, costa, costa. Però, indirectament, com ho diem? Ui, ara m'has... <laughs> Sembla una profe, avui, eh? Mm. Estàs al teu costat, intentes fer-se el, el seu amic, coses així. Petites cosetes. Petites mica en mica, doncs... Et van apropant? No sí doncs això anem buscant aficions, anem trobant moments per dedicar a aquestes persones o si més no tenim detalls, de vegades en recordar-nos de que li fa il·lusió a una cosa doncs ja és un, un fet per apropar-se una miqueta, que li agrada aquella música doncs un dia li dius, eh mira que tal, no sé què I ja tens un detall, ja hi ha quelcom que comparteixes, també parlàvem de compartir un objectiu, tenir clar cap on anem tots dos, però l'Alga ens afegia un element importantíssim, de vegades està bé compartir opinions que no són iguals i així és un altre punt de vista i t'has enriquit, t'has fet una miqueta més gran que tu sol doncs no t'hagisses plantejat què més Martí, què més dèiem? home sobretot no només pensar per tu, també pensar per els teus amics, pensar per aquell que, ja, que, també, que no només ets tu que hi ha una altra persona Exacte, sortir una mica d'aquest egocentrisme i pensar en els altres. Què és el millor per tots? Potser mi de vegades un dia no em ve de gust fer una cosa, però sé que a l'altre personal li fa molta il·lusió. Doncs avui per tu i demà per mi. Posem-hi una mica de tots a la nostra part. Així ens escoltem uns als altres, ens sentim escoltats, sobretot som sinceros... Sinceros? Sinceros? Molt bé. Sincers. <ríe> sinceros? Som sinceros? <ríe> Bé, som cint... Això va a Miqui Nofe, del programa d'avui, i confiem en els altres. De vegades, doncs, les persones tenim por a deixar-nos anar. I si no li agrada que li digui això? I si el decepciono? I si, i si, i si, i si què? Doncs digues i fes, deixa't portar, sigues cautelós, evidentment, no estem dient tonteries, però eh, tingues confiança en l'altra persona doncs confia en que en un moment de debilitat doncs, no estiguis al 100%. No? De vegades costa una mica dir-li això. M'ajudes? Mm -hmm. Costa sí, una sí. mica acceptar-ho. Bé, bueno, sense més preàmbul, a mi em fa l'efecte que hem fet un bon repàs d'ingredients bàsics per sentir-se part d'un grup, d'algú, de que formem aquí una gran pinya. No? Um, Olga, dediquem un tema especial a algú, a algú que forma part de la nostra pinya, doncs sí, eh? un tal Miquel Gili, li dedicarem una cançó, a veure si ens està escoltant en aquest moment Havíem sense si ens està escoltant, i si no el portem al cor i ell ens escoltarà en algun moment eh? Ah, això, i tant que sí I Martí, tenim tema musical En Martí diu que mentrestant Anem, anem patant la xerrada Anem petant perquè... la xerrada perquè ella encara està en procés ja. De vegades, ara que ens diu això Martí, se m'acuta una cosa de vegades, un fa les coses molt ràpid i l'altre molt lent. Tu passa això? Que trobes fent coses amb algú que dius Va, encara no... Sí, encara no ho has fet, però bueno, això és qüestió de, de paciència. Qüestió de paciència. Aquesta és la paraula. Un altre ingredient bàsic que hem de tenir quan estem amb altres persones. Paciència. Molta, molta, molta, molta, molta, no? Paciència. Sí, sí. molt molta, molta, molta paciència. A l'hora que fa així dient, Ai, ah, si t'expliqués jo la sí. paciència que estic tenint. Ah, això. <laughs> Olga, què vols compartir amb nosaltres? Una cosa, que estàveu parlant d'això, que aquí hi ha molta feina. Ah, que hi ha molta feina? Hi ha molta feina. Però nosaltres som pacients amb tu. Hi ha ordinadors que van lents. I tot processa. Tot té un procés. Tenim paciència. Tenim paciència. Tenim paciència amb ajudant. Doncs el Martí està, <laughs> està processant. Això. Té el seu moment de... de... de què? Què fa, Olga? De... Mm, buscant, buscant. Busca, buscant, buscant. buscant. Ja, Martí, busca, busca, al final el acabaràs trobant. Està buscant. No li posem pressió? No, no, no, no. perquè no sabem... No, la gent no saben què busca Martí. No? Què busca, Olga? Cançons. Però, cançons, busca cançons. Però encara no sabem quina és que estem, està buscant una cançó especial per aquest amic nostre especial germà, ja, el meu especial, germà sí. que avui no està amb nosaltres però que el tenim present perquè forma part de la nostra pinya i així se'ns ha corregut la paciència un altre ingredient bàsic perquè no es poden dir les coses així com surten no no, no. Mm, no. no, no es poden dir així perquè si no pots fer ofendre l'altre i perdre una mica la seva amistat la, o la seva confiança que tenia uh -huh. ella cap a tu Exacte. Si nosaltres diem les coses així de cop, doncs perdem, bueno... Confiança, podem feeling... Sí. Scenes, no? sí, sí. I així les persones doncs es poden tancar. Sí. I afecta aquesta autoestima una mica. Els deixem una mica tocadets. Que siguem sincers, sí, però siguem pacients també. I deixem oportunitats perquè no tots fem les coses d'igual manera. Ni, de la matei, ni amb el mateix temps, Cap, ni... Com, com els tres porquets, cal ser com l'altre, amb paciència, anar posant... Sí. Ah, i ara que dius els tres porquets? Te'n recordes? El porquet gran no és venjatiu quan arriben els altres i els diu, no. ah, no, no, doncs ara no podeu venir. És com un bon germà. És com un, és bon, com germà. un bon germà. Sí. Eh, que es fixin del seu error aquells dos porquets i que, mira, va, us he a la meva casa, però el lòxim dia feu-ho bé exacte, els hi deixa una oportunitat ah, és... dona una oportunitat i és comprensiu amb l'altre, doncs això són dos ingredients més que ens van sortint mentrestant mm. i em fa l'efecte què, Olga, el tenim en aquell noi? Mm? el tenim o no preparat? ah, sí, sí, sí sí sí doncs ja ho veieu ara magma l'he agafat en el moment més inesperat doncs sí. sí. us deixo un tema de contradiccions uh, un tema clourat masoni que el seu àlbum més M'agrada sentir el que tu sents és que tu i seu que li deixar, agrada Aquí us deixem Per mi tot és dolç Salar Lluny a prop Núvols no Sol estrella. i contradiccions que cambian al meu món. És que tu amb vas deixar per mi tot és salat. Jo nyapro. I és que acabem d'escoltar contradiccions. És que la vida de vegades ens es dona dies d'alegria i dies de tristó. Ono. Oh sí. Sí, sí. I és que mentre vosaltres estàvem escoltant això, nosaltres, l'Òlga i jo, com sempre xerrant, ah, això. no sé què ens passa, sempre parlem. O no va? pot haver-hi ni un sol minut que estiguem les dues en silenci. Bueno, riem. Sí, sí, sí, <laughs> això també. Ens passen aquestes coses. És que és el que té avui, estem aquí, de dones, de tu a tu. Sí, conversa de dones. No, o un dia podríem aquí. fer un sí. dia de conversa de dones. sí. Ja buscareu algú que us del control. No, no, tu allí. Ja. Tu allí amb el punt masculí. Però nosaltres només conversa. Jo marxo, jo marxo. <ríe> doncs bé, mentre estem parlant d'això, això que ens falten dos ingredients. Què més podríem dir? I que a l'Olga s'ha corregut una bona idea. Què em dit que podríem parlar? De la que hem dit, tristor... Ah, sí, o... de, la, de les emocions. De les ara, emocions. Ara em sí, i jo li deia a home, però és que quan parlem de compartir moments ja compartim emocions. Ben bé és així? No, no, ben bé no és així. Perquè quan comparteixes emocions, comparteixes emocions amb una persona, amb una altra persona, de quan estàs content, trist, emocionat, i l'altra persona també t'ajuda. Si estàs trist, quan veus aquella persona alegres. només de veure la seva presència t'alegres, i això és molt maco sí. segur que totes les persones que ens estan escoltant, en algun moment de la seva vida els ha passat això mm. és que eh, costaria molt trobar una persona que no li hagués passat això mai, sí. sí, seria molt trist molt trist, sí, sí Sí perquè fins i tot els nens petits quan estan amb dos anys o així el primer any de vida no, perquè el seu el primer any són ells, ells, ells, ells. tot és ell, sí. però a partir dels dos anys ja Segur que haureu vist alguns nens com s'abracen, com... sí. també s'estimen molt i s'abraça molt, però també... També, també. també es donen llenya, eh? sí, però, bueno, també no, s'arreglen és... entre ells. Això és coses de petits. I coses de ho he petits. He fet això i... És el que té l'alanc. Són coses sí. que passen. Però sí que és veritat, com diu l'Olga, sempre hi ha algun moment en què un està més trist, que aquesta emoció ens pot una mica més, més negativa, i veure algú o saber que aquella persona està a l'altre costat, doncs t'alegra. Mm -hmm. ver... I no tenir ningú seria com... Tenir un buit a la teva vida. Eh? O sigui, amb aquella persona, aquell buit ja està com una mica més ple. Una mica no? més ple. Com una gota d'aigua en un got. Sí. Uita-la. Uita-la. Sí, sí, <ríe> això teniu avui ja... les paraules, eh? La tinc. Bueno, està esplèndida. <ríe> està esplèndida, la meva reina. Doncs sí, de vegades sembla que hi ha moments en què si un no comparteix, doncs es pot sentir molt sol. I aquí venen aquestes tristors que la gent, que la gent va, va arrossegant. Què més pot passar? Compartim emocions bones i emocions orientes, però dèiem abans, no són moments, perquè de vegades et passa, no et passa amb alguna trucada? Que truques algú i, i et transmet sí, energia? Sí, truques algú, penses tris,t estàs veus negatiu, negre... i al contrari, es... però ja dies que estàs sí, contenta. Ja estàs... L'Àlga sempre està contenta. Té dies sí, tristes. A mi em costaria veure mm, un dia... poc Molt pocs, molt pocs, molt pocs, molt pocs. Que recordi... Pocs. Pocs. Deixa'm. és que ni 10 em sembla que n'he tingut perquè sóc una bastant positiva jo és una noia molt sí, optimista perquè si aquesta no sóc positiva ja... plaguem. No? Sí, no? i quan penso en coses tristes penso no va perquè això s'ha arreglarà o penso en alguna persona en especial i després ja m'alegro una persona especial i després ja sí, aquesta amistat, aixins. aquestes amigues que puguis tenir aquests sí. amics que pots tenir aquelles persones amb les que comparteixes una estoneta um, i llavors dèiem, una trucada o així reconforta, sí, sí, o un missatge sí. ara que se'ns enviem sí, missatges i perquè parles amb aquella persona i només que et digui hola i ja està ja, estàs com nova, i comences a xerrar, xerrar, xerrar i més quan estàs de cara perquè et fer una abraçada, un petonet coses així i si ens més Més sí. tu, més aquest contacte doncs, aquest contacte físic, saber que el, pots, que el tens a prop que el pots tocar, que t'hi pots acostar o que t'està mirant i que està als cinc sentits per tu Això és molt important, sentir-se proper a l'altra persona De vegades, sabeu què? Els passa els grans, això A la gent jove no ens no passen aquestes coses no, no. Hi ha gent gran que és trist, eh? hi gent gran, no, vull dir, gent de 80 anys. Vull dir, gent que ja té la seva vida feta, que potser tenen fins i tot una família i per dintre se senten sols, no tenen confiança per dir el que pensen o com se senten a, seves, a la seva parella o als seus amics més propers o no sé, o als seus companys de feina, no són capaços de dir: "Avui no estic bé", o els altres no els hi noten. Sí, I bueno, això, jo diria que totes totes les persones per un petit detall que sigui. Jo crec que ja notes algun diferent en aquella persona, tenses, està més content, contenta, més trist, que li passa algun, anem i preguntar. I quan aquella persona et diu que no, no li passa res avi, a vegades ens creu. Li preguntes a una persona, què et passa, no sé què. Et diu, "No, re, re, Digue'm algun, bueno, una coseta, però sense importància i ja està." Uh -huh. Però però és veritat que de quan estem, la gent està una mica més estita o estem una mica més tristos, costa una mica riure. Sí, sí, sí. Però quan rius, ja estàs gens ja està. millor, millor. És veritat. Quan ho deixes anar, que buides sí. el pap, també doncs, li ha passat a moltes persones això. També hi ha passat moltes persones. I a tu, Martí? Martí? On Martí està? En el seu ordinador, avui està buscant els seus temes musicals, sí. perquè què ens busca Olga? de què ens ha dit fa un moment? Quants amics som al Facebook i a la ràdio? Ens sembla que en som uns mil... Mil, mil mil, mil, mil, més, més de mil? 1900. hem quedat les dues amb el mil. Amb el mil... Mm. Mil algo, mil algo. Mil. La qüestió és que cada dia a Ràdio Cellent té més amics, més peticions d'amistat, més gent que vol formar part d'aquesta família. I és que aquí a la ràdio en som uns quants, eh? I ens ho passem bé. Sí, sí, la veritat és que sí. És que tota la gent que, hauria de... que està al Facebook hauria de venir com a mínim un dia, com a mínim per dir Hauríem de venir un dia per dir hola. Doncs sí. Podríem fer això. Per la festa podríem pensar una cosa d'aquestes. Sí. Que tothom que fos amic ens envies algun missatge per, sí. per anar recollint missatges, missatges, missatges d'oients per veure com som aquesta gran família. Les seves família. idees. Exacte, eh? les seves quan idees. Quan sí, ven a la ràdio quan vegin el micro que no s'espantin. Eh? Que molta gent espanta Ai, el micro. imposa una mica. Sí. sí, sí estic a dir que sí. Estic a dir que sí. Estic a dir -sí. -sí. -sí, sí. que sí. Què, Martí, et sembla... Sí, abans ho dit. Abans heu dit que quants amics hi a la ràdio. Som 1283 amics. 1283, alerta, eh? Que es diu ràpid això, que som una ràdio de poble. Ah, això no, i... s'ha de dir. Sort, sort perquè si no, si no, mm. és que cuigudirien no vida. No, ens, ens faran pagar tot el Facebook. Per tenir tants amics. Oh, no, no, aviam si feiu... Fei Aquests ens voldran pagar nosaltres per tenir-nos. Alerta, eh? Que Sabeu què? I si fem un rapàs de tot el que ha passat a la ràdio? Un petit rapàs d'alguna gravació? Començarem per el, el famós jingle del teu germà, Cristina. Oh, sí, mira, i va bé que ho digues del meu germà perquè ahir va tenir una festa especial ahir li vam fer una festa amb els seus millors amics amb aquella gent que té al costat i el dia que va venir a la ràdio ell també es va sentir part de la ràdio l'atens? És, és que venir a la ràdio nosaltres acollim a tothom sí. i si vens només un dia ja sentiràs acollit i això ho has notat, Això es nota amb, la, amb tota persona que ve a la ràdio torna, almenys un cop torna mm. dos també, i tres, i quatre, i cinc i així anar fent. I així fins que formen part de la família. I és que així és com comença. I la gent quan ens veu, jo crec que quan veuen que cada dia estem més al carrer amb la unitat mòbil, la gent els hi fa gràcia veure'ns i el bon rotllo que hi ha entre nosaltres. No creieu a que... A vegades, que estem aquí entre nosaltres, fins i tot bon dia ens farà, ens farà raro venir aquí ràdio perquè no estem a fora. Eh? Ens farà <ríe> fins i tot raro venir aquí dintre. O que <ríe> sí, oh. és veritat, a l'estudi. Doncs farem aquest recull de petits de Va. tren d'aquest any... Més o menys alguna cosa... Aviam, ja, no em puc recuperar-ho tot. Va, va, aviam. Però aviam si podem... Un tastet, no? Un tastet, doncs? un va, petit un tastet. tastet. Un mica barrejat, eh? Vinga. Bueno, tots accepta. <ríe> doncs aquí ho teniu. Ràdio Seient, 107.6 FM. Còria, El dia 14 de març, Ràdio Sallent, caminarem amb tu! Jo tinc un record d'aquesta marató molt bons records i un va ser quan vam tornar després de desmuntar la plaça tot el que vam muntar quan vam tornar aquí super motivats com mai ens havíem vist i amb un, amb un bon bona tarda bon migdia salient i vam fer un repàs de tot el que ha passat a la Marató un mig repàs perquè després vam, a la tarda van passar moltes, moltes i moltes més coses I és que el dia de la Marató va ser una dosi enorme d'energia. Nosaltres vam riure moltíssim, ens ho vam passar molt, molt bé. I és que tothom va participar molt amb nosaltres. Aquí vam anar acollint a poc a poc, doncs, col·laboradors, antics col·laboradors, i entre tots vam fer uns programes especialíssims. Va ser excel·lent. Te'n recordes, Olga? I tant com me'n recordo. Sí, sí, va ser. Fixa't que va ser la meva primera vegada d'anar a Ràdio Sallent fora del carrer. Va ser la meva primera experiència fora d'aquí a la ràdio, Diguésim i també va ser un retorn per al nostre amic. El 14 de maig, Ràdio Sallent caminarà amb tu. Pi va, jo t'espero, eh, per venir Sí, sí, van tornar antics col·laboradors i així amb la seva presència, doncs, entre tots vam riure. Vam caminar amb els sallentins i sallentines i després, doncs, vam recollir missatges. Vam construir entre tots un símbol del que era el dia de la dona treballadora. Perquè aquestes dones també movem el món. Tant, sí. Què més vam tenir, què més vam tenir aquell dia? El de la Marató? Sí. Mm, Vam haver-hi moltes, moltes coses, però per destacar-ne alguna... Ara m'hi deixes en blanc. I l'escola de música? I aquell cor de noies? El voleu escoltar. Ah, sí? Teniu. aquests fons del, noi, el del cor de noies, em sembla que tenim una trucada Qui tenim a l'altre costat hola, bon vestre, sóc la Núria del carrer Conrat Pujol i us agraïm molt tots els que us escoltem aquests programes tan macos doncs Núria, per no, nosaltres no, és un plaer i continueu plaer. moltes gràcies, Ens sembla que nosaltres també percebem això, oi Olga? sí, sí, sí. Vosaltres us divertiu i nosaltres també. Molt bé, Núria. Que, que col·laborem una mica tots amb la distància. Exacte. Sí, perquè sembla que uns estem aquí i els altres esteu allà, però entre tots entre es va creant aquest clima. Núria, moltes gràcies per escoltar-nos, perquè ets una fidel oient. Mm, sí, m'agrada la ràdio i soc fidel a Ràdio Seller. Molt. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, bonica. Adeu. Un abraçada ben forta. Adéu. és que ja ho veieu, la nostra família té gent per tot arreu. I és que entre tots els carrers de Sallent, sempre hi ha algú que ens escolta. Perquè aquesta família va creixent constantment. I com ens deia la Núria, és importantíssim que entre tots creem bon clima. Nosaltres ens ho passem bé, i això s'encomana. Oi, que s'encomanen les bones emocions? I tant. Sí, I clar. Sí. Així, la Núria, des de casa seva, doncs ens escolta i segur que passa una tarda divertidíssima. Què més hem passat al llarg d'aquesta marató, Martí? O d'aquest any? Home, jo abans voldria... Primer, demanar perdó a tots els oients perquè vam tindre uns petits problemes tècnics amb la Marató. Després del Marató estàvem tan cansats i vam poder editar aquesta falca. No ho vam escoltar, coses que passen sempre a última hora. És el que té el sí. Però era una falca que vam gravar tot, després del Marató on encara estàvem mig emocionats de quan estàvem a punt de tornar i a casa amb aquella cosa de la panxa de... Què Crec que eren les 9 del vespre Més tard Més tard, a les 10 mè... o... No sé, era tardíssim, després de tot el dia sí. Doncs, vam gravar tots una falca Tots els de la ràdio dient Ràdio Cellent 107.6 FM I acabàvem dient Moltes gràcies per tots per aquesta marató Una falca que no la vam poder editar Perquè anàvem de bòlit Desmuntant I acabant de, de tornar-ho a deixar Tota la ràdio com havia estat Perquè va ser una revolució això va ser com si passés aquí de cop un núvol d'aquests de, de vent que s'emporta tot... Un huracà, Això. Un, un núvol de vent. Bueno, què més hem tingut aquest any? També tenim una festa que jo crec que va ser el punt adequat de, per sortir a la ràdio. Que va ser, per dir manera... No, no, no per diu manera, va ser el primer cop que més que, que el segon cop que vam, vam sortir de la ràdio, lluny de la ràdio, i que hem provat amb l'unitat mòbil. Sabeu de què estem parlant? Uh, ens estem situant en una plaça petita i freda. Petita i freda, que ja és la seu de la ràdio. Que és un caliu! I hem de fer, hem de fer campanya per aconseguir aquell localet petitó que ja tenim gletxat. <ríe> On vam anar? Què vam celebrar aquell dia? Vem celebrar la Castanyada. Una vegada, hi havia una velleta que vivia en una casa al bosc. Era la castanyera. Portava sempre una faldilla molt llarga que li arribava fins als peus, un mocador al cap i un cistell a la mà, ple de castanyes que venia a la plaça. També un bon punt va arribar a la plaça, va encendre el foc per poder atorar les castanyes, va agafar les castanyes del cistell i... Eh? Què passa? Què hi fa tota aquesta gent aquí? Si voleu saber què es va trobar a la castanyera, veniu aquest divendres 29 a les 6 a la plaça de la Verdura i ho descobriureu. Tots celebrarem la castanyada en un programa en directe. Hi vam tenir la castanyada, però abans també a l'11 de setembre, que també vam sortir al parc a celebrar el dia de, la, de Catalunya i vam tenir una jornada divertidíssima. Tu te'n recordes, Olga? I tant, perfectament. I l'Olga aquell dia tenia un doble paper perquè estava a la ràdio Mónia Vall i alhora també tenies una altra actuació, Olga. Què vas fer aquell dia amb qui cantaves? Oh, ara m'has deixat ben desconcentrada. El dia 11, el dia 11 S, l'Olga estava en el parc cantant. És veritat, ja està, ja, ja m'he quedat concentrada Va, un tema dels que cantàvem. El Malga Ostres, Sol Solet? <laughs> sí, sí, i l'Alga està tot arreu Sí, sí, sí Amb qui eh, cantaves activa, aquell? Explica'ns-ho <laughs> Cantàvem amb la coral La coral de harmonia La coral d'Aquí Sallent, la que ens movem És com la ràdio, ens movem Anem per tot arreu, també També també i també sou una gran família sou molta gent també a la Coral sí, sí. no et podria dir ara els que som mm, actualment però més o menys uff més de 10 home sí, home sí, ah, sí. home vale, vale <laughs> d'acord no. i qui més? què més? Mm, ostres ara m'has deixat bastant què més tenim Martí? Banc, eh? sabeu què? avui no hem dit res a la nostra gema? És veritat, la sí, Gemma deu estar a casa. Ens ha donat, sí, sí, sí, que l'hem dit, sí. L'únic que està encara constipada, encara té aquella cosa al oh, coll d'última Encara està malautona. Mare de Déu. Unes records per tots els oients de la ràdio, per tots els presentadors i per tots els que fem aquesta ràdio cada cop més gran. Tens doncs l'enviam. Una abraçada norma, norma, norma, perquè ella segur que està escoltant-nos sí. i pensant en nosaltres. I un xarop així psicològic. <laughs> que, que quan ens escolta ja s'està prenant un xarop, o sigui, que Gemma ja està, ja ja estàs millor. Totalment curada. Exacte. Escoltant-se nosaltres, ja està. I què més? No sé què més hem tingut. Hem tingut alons, hem tingut la castanyada, ah, ah, i un altre dia a la plaça, que hem passar molt molt fred el desembre. <laughs> Què, us en recordeu d'aquell dia o no? El dia de la Fira de Santa Llúcia. El dia de la Fira de Santa Llúcia. Sí, sí, que va ser el primer dia que vaig sortir amb la ràdio. També? També. És que aquesta Olga sempre té un primer dia, un dia. Sí. Té un primer dia per tot. Per tot. Per tot, per tot. El dia 13, que nosaltres també vam sortir al carrer amb tots els firaires, que tothom anava a comprar el seu regalet, i la gent ens escrivia un desig. Us en recordeu? Sí, van escriure bastants desitjos la gent, eh? Sí, sí. sí. Tothom desitjava bones... Bones festes, bon any, molta salut... I un que ens va quedar que va ser una orient que va dir que ens escoltessin per tot Espanya. Oh. Que aquesta jo diria que va ser la més impactant de totes. Aquesta va ser I important. I donar gràcies a l'orient que ens està escoltant per posar aquella nota. Molt bé, Olga, quin detallàs. Sí, sí, i així han anat passant festes, festes, festes, fins la que vam tenir fa poquet... Quina Acabava va ser? Reis. Que va ser boníssima. Aquesta va ser la millor de totes. I va ser una festa en què vam tenir una, un previ abans de la festa, perquè els de la ràdio ens haguéssiu d'haver vist preparant aquell carruatge. <laughs> sí. Vam passar bones estones preparant-lo. No, no patiu que les fotos aniran al Facebook alguna hora o una altra. Bueno, bueno, bueno, podríem deixar amb les millors intencions i amb la vostra imaginació. Vem riure moltíssim. Vam sí, acabar... va ser... Va ser... Molt maco. Va ser molt, molt Vam acabar i... plens de confeti amb una calor tremenda. Us en recordeu de la calor sí. que feia allà? Amb uh. jaquetes, abrics... I, i nosaltres anà traient jaquetes. roba, tu. Anà traient sí. roba. Ah, ah, ens hem saltat una festa. Quina festa? Oh. Una que va ser preciosa, perquè saps així, va ser preciosa. Quina? Ens està deixant amb l'intrigui. Consell d'infants. Oh, sí! El, va ser un dissabte, si ho recordo malament, un diàta que vam tenir aquí, a gent jove amb ganes, que vam fer un taller de ràdio, que el Consell d'Infants van venir aquí. Aquell matí vam estar amb ells i, i van fer el seu programa de ràdio en directe, que estaven emocionadíssims. Nens de, de primària, va ser molt divertit tot aquell dia també. I també que ens l'hem saltat les enramades l'any passat, que l'Apila Coit, com un any més, vam, va sortir el carrer. No va sortir el carrer, però és com si hagués sortit el carrer, perquè era ambient de carrer. Estaven tots els corredors aquí a la ràdio. L'any passat no vam poder sortir... Bé, bueno, sí, l'any passat sí, no vam sí. poder sortir al carrer amb mòbils ni res d'això, com vam fer fa dos anys, que això també va estar molt bé. Però tot i així... Tu anaves passejant pel carrer, anaves enremant i anaves sentint la veu, la veu de la Pilar i de tots els col·laboradors que estaven aquí a la misora. Donant força. Donant força tots els enramadors i en va, som i som i que tots podem. I la veritat és que els se sentíem motivats. Doncs aquest any segur que la Pilar ja té una feina segura. <laughs> ja ho té un dia assegurat. I què més, què més? I no ho sé, és que hem fet tantes coses i sabeu què? altre cop se anat el temps i és que són tres quarts gairebé falten cinc minuts per tres quarts de nou una hora i un quart aquí I, sem la. i sembla que sí. oh, una... ja està ja va. està, ja està. Sí. doncs no sé, Martí, què? hem d'anar a tancar la paradeta o no? sí va Home. sap greu ara sí. sap greu. Sí. Va. Que pregunto, hi ha uns cops que em preguntem bueno, a quina hora fem programa i fins a quina hora ja estarem jo dic nosaltres no tenim sí, hora. No sí, no, no tenim hora. No tenim hora. és veritat. No es pot dir hora perquè no compliríem mai. No. no, no. Nosaltres posem una hora d'inici, en teoria... La pràctica és una altra. També quedem una hora i, en teoria, jo apareixo a l'hora que m'interessa. Ara ah, no no? ho has dit. Ah, això, ah, eh? doncs, També no. s'ha de dir que un dia vaig haver d'esperar. Un dia un vaig haver d'esperar. Un dia. Bé? El dia és, és curiós, això. El dia que tu arribes tard... L'altra persona va d'hora. És divertit, aquestes coses també passen, eh? Sí. O d'altres, algun dia que tu truques una altra persona, aquella s'ha deixat el telèfon. Nos ha passat aquestes coses també? Sí. O s'acaba la bateria. O s'acaba sí. la bateria. A sempre em veieu amb el carregador amunt i avall. Sí, això és, sí, això és la curiosa del Martí. Carregant-lo l'embalat, a la <susur> ràdio... <susur> <susur> a... On sí? A la plaça. <susur> La qüestió és Martí a casa seva no vol pagar llum. No. I ho fa quan se És es estalviador. No, però agafes el mòbil. Ai, si he a la ràdio, sí, em truca la Cristina que després no fem programa. Ah! Anem. Va, anem, no... anem, anem, anem. Esperem, no. esperem que no. Doncs, cellentins, cellentines, nosaltres avui us hem demostrat i us hem anat explicant doncs, com és això de sentir-se que formes part d'alguna cosa, que som una pinya, que això és una família que això té endavant, que tenim feeling entre nosaltres que hi ha un bon rotllo que es respira. Sí, podríem dir-ho de moltes formes. I és que nosaltres som un equip i això, això omple portes, finestres i, sí. i és que l'unió fa la força aquesta és, ha de ser la nostra frase d'avui hem fet un repàs dels ingredients hem explicat el conte dels tres porquets hem posat bona música i hem passat una bona estona i aquesta bona estona no ens la treu ningú això que és una altra cosa no te la treu ningú mentre que no vagi a l'Ajuntament i ens talli, el, ens talli la misa de dalt esperem que no passi això No esperem que no ho passi això ja seria. si nosaltres seguirem parlant, seguirem parlant. No, no passarà per res ens queda aquell programa pendent de nit ens queda un programa de eh? hem de trobar-ho ja, no patiu, no patiu, paciència sentireu, sí, eh? Com paci... hem dit abans, paciència, paciència Si no ens perquè... el farà el Cristina des del silenci uh, És moment de tancar la paradeta Celletins, celletines, oients Nosaltres us donem les gràcies un divendres més El dia 21 de gener Ja l'hem fet, ha sigut un divendres Tanquem Esperem que passeu un bon cap de setmana I una molt bona setmana entrant Ens trobem aquí divendres que ve Amb què? Amb un altre... amb Diguéssim, un altre tema. Amb un altre, un altre tema. tema per parlar, perquè cada dia jo crec que surten més temes, i més, i més, i més, i més, i més, i més, i més. Doncs dir-vos que aquest any fem 30 anys, que aquí aquest sí que no ens el ningú, i que serà una gran festa. Aquí comencen a bullir motors per aquí a la ràdio, i ja comença a sortir fum de tots els llocs, sembla ja als pastorets, o com surt el dimorn. <laughs> I que res més, que ens veiem el divendres que ve amb un més entre nosaltres. deixem amb un tema de la... Katrina de Waves, el tema de la marató Joaquín on en Sánchez? Mevo la teva la nostra ràdio 107.6